Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, posarem la mirada en aquest cap de setmana, de fet demà mateix, i és que doncs, ja comença el Festival Cap Roig 2019 i ho farem doncs, comentant-ho amb el director del festival, en Juli Guiu. Bon dia, Juli. Bon dia. Doncs, gràcies per atendre una vegada més la trucada de Ràdio Palafrugell i explicar-nos explicar una miqueta doncs, quins concerts ja tenim amb les entrades esgotades. Ara mateix hem exaurit el concert d'Avaiana Kroll, d'Aitana, de Morat, la filla Teres Cruz i estem a punt d'esgotar-ne uns altres 8. Uh -huh. On està Sting, on està Ben Harper, on està uh, el Club Super 3, on està el Maglari. Uh -huh. sí, anem amb un molt bon ritme, estem sobre les 33 entra 33.000 entrades venudes ara mateix. Perdona, perdona, és 35 aquest matí, estava donant xifres de, de dilluns, està anant molt ràpid, i la veritat és pues, començar el festival amb aquests números, que pues, et dona una certa tranquil·litat. Ara t'ho volia comentar, eh, respecte a altres anys, eh, les dades són similars o, o fins i tot millors? Eh, saps que són millors, però també és difícil de comparar, perquè aquest any, per exemple, o si sigui, cada any hem anat variant, mai hem repetit el mateix número de concerts. Eh. Per, per tant, és difícil quines clous. I per tant, aquesta variació de 2.200 entrades eh, et, et pot enganyar. Però realment crec que aquest any és un dels millors. Uh -huh. uh, al final, com tu dius, doncs, com cada any és, el número de concerts és diferent, també és complicat fer una comparativa, tot i que l'any passat uh, vam estar sobre els 56.000 espectadors, per tant, uh, amb aquests 36.000 de partida ja és un bon inici, com, com tu comentaves. Un, un dels el que nens... passa és que aquest any, aquest any no hi tres menys, ja, ja no tenim tantes empreses de la venta. Per tant, la fita aquest any és entre 46 i 48. Uh -huh. O sigui, el, mar... la, la, la xifra que us marqueu des de Cap Roig és, és arribar a aquestes eh, pràcticament 50.000, no? Correcte, entre 40, 46 48 uh -huh. i 48.000. És... Un dels concerts que es va esgotar més, més ràpidament, eh, si no recordo malament, és el d'Aitana, que doncs, eh, podríem dir que com es diu ara l'Ital, una miqueta col·loquialment ho va patar no?, ja, amb el fet de venir d'Operació en Triunfo eh, en cap moment, no sé si hi va haver-hi la possibilitat de fer un segon concert com si en altres anys s'ha fet amb altres artistes Sí, sí que va haver aquesta possibilitat però, però després Management va considerar que fer el concert de Barcelona que podia ser competència uh -huh. i, no, i no, no vam arribar a l'acord uh -huh. Uh, el concert inaugural és uh, doncs, aquest divendres, com dèiem, Maluma, Uh, en total doncs, seran 25 concerts. Uh, la idea doncs, del festival és uh, arribar a aquestes 46.000 més o menys uh, entrades venudes. Uh, dels concerts que queden, que ens has comentat que ja n'hi ha, ha uns 8, una dezena doncs, que estan a punt d'esgotar de, de, de entrades, uh, n'hi ha algun que us faci especial il·lusió? No sé si el, el del Club Supertrés, perquè també és un, un públic una mica diferent, no? que també buscàveu. Bé, bueno, nosaltres en aquest, en aquest afany... De, saps què passa de cap roig és, ho concentrem tot en 6 setmanes llavors uh -huh. el que hem de fer és obrir el ventall artístic el màxim possible perquè la gent en el fons no et repeteix i al final tens la població i els turistes que tens per tant hem d'obrir el màxim el ventall per atreure el màxim de gent possible uh -huh. I, i ara ja fa 6-7 anys vam iniciar 7 anys vam iniciar el dels espectacles familiars va ser un èxit i seguim apostant fortament amb el Maglari aquest any i amb el Super 3, repetim, però també és un espectacle diferent al del Super 3. És un, un públic també, com dèiem, diferent, com és el del Maglari. Un altre doncs, concert que suposo que teniu la mirada posada és el d'Ainó Arteta, doncs, pel, pel, pel fet doncs, que hi ha aquest, aquest, aquesta recaptació solidària, en aquest cas per una associació de Palafrugell, com és acompanyar, com, com, com estan anant les entrades en aquest sentit? Estem força, força contents, bé, va, és, és el món de la clàssica, sap que el món de la clàssica, per res gràcia, ven una mica menys, mm -hmm. eh, i, però bueno, serà un espectacle espectacular. Eh, portem la Giuorquestra amb 64 músics dalt de l'escenari, eh, la Ino Arqueta farà els èxits de, de cine, de gran cine, eh, on estan les grans àrees doncs, de, de, de pel·lícules com Filadèlcia, com El Padrino, si serà un concert, jo crec que és espectacular, una gran sí. cobertura. Un concert doncs que serà de, que té aquest caràcter solidari, com és doncs, el, el Cap Roig, que ja fa uns quants anys doncs, que fa aquest donatiu d'un dels concerts de, doncs, a una associació de, del municipi, com és en aquest cas acompanyat i un altre doncs aspecte a remarcar que, que doncs, ja es va posar en, en... ja van posar el focus la mirada en la temporada passada doncs és aquest, aquest segell de, de, de Biosfer que, que, que, que ha rebut no, el festival Cap Roig. També voleu potenciar, continuar remarcant doncs, aquest sentit també amb el, amb el medi ambient. Sí, sí, l'objectiu és ah, ens el van concedir l'any passat el certificat, eh, repetir aquest any i de ja, ja estem marcant els objectius per aconseguir-ho i, i poder-ho fer durant molts anys. Uh -huh. Doncs eh, del 12 de juliol al 21 d'agost, 25 concerts amb, aquest, eh, amb aquests que ens sold-outs que ens ha comentat en Juli Guiu, Diana Kroll, Sílvia Pérez Cruz, la palafrugellenca, Lluís Fonsi, Morat i també Aitana, i amb aquest altre doncs, concert, doncs, 10 gairebé que també estan a punt de d'esgotar entrades, i amb aquest punt de partida, 36.000 entrades venudes abans de l'inici del festival. Doncs, Juli, tot sembla doncs, que s'encamina cap a un bon caproig, nosaltres doncs, desitgem que així ho sigui i estarem atents a la sintonia de Ràdio Palafrugell doncs per seguir com es desenvolupa aquest festival. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, com sempre.